Bueno, ba, e, Arantxa galdos e, herrirako partidearekin hitzegin eta gero, ba, hemen Joen Mikelochoa eta Odeiertz gazte ausiperatuak eta absolbituak ditugu. E, bueno, Az, Espainiako hausetik nazionalak zei urte eta zei urte eta erdi arteko espetxe zigorrak ezarririzkie oharzo aldeko bos gazteri, zei erakundean egindako lan politikoarengatik, eta hauzi berean hauzi gainontzeko ameka pertsona berriz absolbitu egin zituen. Zigortutako gazteak erakunde torristako kide direla esan du epaileak, zei urte, ze urte eta erdiko zigorra esarri dio, xaiarru hori, zei urte eta iru hilabetekoa maitane linazaz, linazazorori, eta zei urtekoa aitorralberdiri, aitor frankori eta arkaitz antzari. Josu arroa barrena, e, Josu arroa Barrenari ere zigorra esarri zioten, eta, bueno, hau da, sigarren zigar, e, gazte hau hau solbitua izan da. Azkeneko harrekurtsoaren ondoren. Bestentzako epaia irmoa da, eta, bueno, e, ez dira, etorri noski, eta pixkat guztioi honen informazioa eta esateko eta hitziteko, Ba, hazi esan bezala, John Mikkel Ochoa eta Odeiertz gazte hauzzi eta absolbituak, etorri zeizkigu. Gaixo bikote... Ba, bueno, bueno, gauza asko galdetzeko, eta... Bueno, ba... Ba, ez dakit duen dikana zi. E, Bost ba, e, bos, lagun barrura eta bakarra libre, baki ba, hasieran gehiago izan zirela, baina pizkata azkeneko ilabetetan ari nari ginen ba, beste gelitzen zientzei hauei begira eta bueno, zeirutzen zainzue azkeneko emaitza hau Bueno, ba, ni guzte e, emaitza positiboa dela baina, bueno, e, bai ikusiara, e, prozesu guztian eman dela Egoera berdina, o sea, ego puntuez berdinetan norbait geratu da prozesotik kanpo eta azkeneko Momentu honetan ba, berdina gertatu da. Baina nik uste maitza positiboa dala. Taor, igual esa bai, azkenean e, loteria ba dela o a orio, toka sea, de na geratu daideke libre eta 12en izan daideke condenatua. Mhm. Mm eta zen uste duzu edala epaile rasero ezberdina erabiltzeko arrazoia aro berri honetan edo bintzaku aro berria ditzen digun honetan nik uste hor ez dago, la, ez dago baremori kanu za, da hori pixka loteria ez dauka logikarik, ez dut uste bilatu da logikari nire bintzat ez dago daur kitzen eta Nik saun nuke loteria apurea idura. Ba, eta ganea, esan, ba, momentu egoera politikoa, eta, oza, argi guztan da, ez dela kontutan hartzen, oza, sententziak berriak ari izaten, eta kondenak ere. Oza, azkenian berriak jarraitzen du dena, eta oi hartzeka esaten du bezala loteria. Bale, batzuei garaionetan loteria ona tokatzen zaile, es? Milo jai, eta beste batzuei, ba. gure loteria beti txarra, Txarra, ote da Eta bueno, e, bueno ba, bostkazte hauen inguruan, epaia e, ja, irmoa da Irmo-irmoa da, edo zerbait egileke, orendikan Ja ez da, beste biderik elitzen, zentzorretan, legalik, zentzorretan Ez ez, ja, ez dago beste biderik, eta ba, edo zen momentua, natxilotu, eta espetxeratuko dituzte non? Osa ez dago atzera voltari korre Guztiago honetan, zer diritzen zei zue pixka komunikabidek eraman duten jarrera? O gizarteak orokorrean. Hau da, leheno komentatzen e, aditu garena, ez? Ba, adibidez, ba, bueno, tamalez dola bi azte adiz Euskerratian, o joan denaztean dola bi aste ziklista bat e, iltsan, ziklista ezagun bat, eta horre hon gara, azte bete egia zan e, pss, tema horrekin, berari egin deuten omenaldia, aldia, esak er, gero, ba, aurreko azte honetan bilbon e, garaje bat erreda, eta hor daramagu egu, lau egun, ba, ba, bersema kotxe ateatzen dituzten begiratzen, teleberrian, hau, honetan, zuen hauzia ez alda importantea. Giza eskubide urraketa hori, ez alda, ez aldago pareta bat gizartu enten, nola, nola egin? Ze, nola sentitzen zaretea? Bueno, nik usta hemen betian ikan... Ba, beti ikan izan anizan dugu gara isilik edo aparte gutxika dituztena osa beti ez, gure beti beraien interesen arabera jokatzen dute osa azken finean komunikabideak ere orra, agintariak bat dituzte eta ba, beraiek idatuak ordun beraien arabera, beraien neurrira jokatzen dute eta argi dago interesatzen gauzak baztertuko dituztela eta nik uste asiera baterikan ba Gure kasuan adiez, ba, operazioa, operazio policial así en momento digan comunicavi, hoy sandu sen oso comunica aurida osiaticoa. Bai, oso mediatiko izan duzen. zen, hori, san hori, hasieran mediateko intzantzala, bino, ba hori, eh prozesua bukatzear dagoela eta, bai, urdi, ba, ba komunikabidea ez diotera hori bombori ematen. maten edo, o bai, atxilotu intzustenia sekulako bomboa intzan. E, Eta hori ikusten dago hahin e, sententzia mandala, azkeneko sententzia mandala da komunikaabiltan no, ematen du, ematen du ez dula inolako garrantzirik. Se ize da zuentzat, azkeneko hiru urte hauetan ia lau urte hauetan horrela bizitzea. Lau urte luze izan dira. azkenia ba, ba, sentimendu asko lagunak. Lagit baina igual la deies nere kasuan mani stayit prozesutik campo bat unitzan hori auto ondoren eta bueno, bazaia da hori ba, alde batetik posik, baina bestetik claro. Ikuste dituzu gai kuadriakuak eta nola jarraitze duten hor, ba prozesuaren marruak eta bueno, zaia. Bueno. Bai, niko uruet pizka ta dies. Joder, pues gauza asko, ez? Ba, bus, atxiloketak pues atxiloketa gero tortura testigantza kristonak izan izanduzien ere, espetxeratzeak, ba batzuk urtebet 100 ginen, beste batzuk bi urte. Ba, gero pf, epaiketare hortikan bai e, as operazioan hasieran 3 urte tar edo emantzen. Gero sententzia antzaita hori ikustezu, bus, batzuk kanpoan geratzen dila eta horrekin beste batzu barruan jarraitzen dute edo prozesatua jarraitzen dute eta, bueno, pues, bidean, ba, bidean laguntza pff, kristona dukitzen dut are bai herritikane bai kriston babesa mandigute jende, jende asko guain egin egindegunean ere atxikimendu asko jaseo ditugu ematera gillena, partidu politikoen are bai ez dakit, oza, dia sensazio asko, baina, bueno pff, ez dakit, pff, modu batean indartzen geha are bai Igande, joan den igandean, hogeita iruan, niretzako azken urtetan, o azken denboran e, jende gehien egontan manifestazioa bizi izan genuela hemen, ez? Injustizioen aurrean, ba, jendea ateraintzan. Atxikimenduen artean ere, bat zeuden, inoiz atxikituez iren gazte sozialistak eta hainbat jende, ez? Kristo nahi zentzan, eta orain, oen zer, oen ze gertatzen da. Oen zer nola jarretuko dugu? Zein da? Bidea, gure etzeko ba, ateak bai, osea, ezagite egindan lan guztia eta a, gure etzeko bata zaheli dute ez mo, mo, mobilizazioan barruan dago eta ba, esan, ba orainesan ba, e, lujanbio eta maitane ga ba, esein dutela, baina bueno, ba, beraiek esate duten bezala oi, egindako lanaz ba harro audela. E, baitare esan, ba, behaien etxetan ez dituztela aurkituko eta, eta hori da azkenian, ez dakit, talanean jarra dituko dugula behaiek emenez adonaren eta hori da nik uste, zai. Hori da, eta nik uste, beraiek adik ez epaian zaizuden bitartean elkarrizketa bat grabatu zuten, nahi zen dagona. Eta, pues bueno, hor beraiek esaten dute, ez? Ba militantzia politikogatik epaituak izandu dieela, seiko kide izateagatik eta gehien bat pues, azpimarratzen dituzten esaldiak edo pues, hori dia, ez? Ba, epaia ez dugu honhartzen eta ez gara aurkeztuko. Goiu bai, pues, ba, etxetara pues, a ba, beraien echetara jutemoya, ez dituztela aurkituko eta bai, egindako lana zarro daudela eta ba borrokak merezi duela eta hori orain zer ba, orain itxoitea eta hori pues, da lanean jarraitzea eta bai esatea pues, ez dela kasu izolatu bat azkenean ba, auta gero etorriko gelako beste hainbat epaiketa politiko horrelakoa baina, bueno, ba zen finean bai hauei eta bai beste pues, gure animo gireali, eta indar guztia bidale eta hori bezarka da bana eta e, eustea goi Bueno, ba, entzun desuten bezala, eh, infogarako web horrealdean nahi zen daukasute, ba, eh, antza, lujan biota, linazasono maitanek egin dako elkarresketa, gure musuta bezarkarik gozoena, emendikan berai entzat, eh, etxeren eh, txokorren batean egongo dira, grazik eh, gaur egongo teknologiak, ba, bueno, emendikan gertu ez egon arren, edo, ditugu, zein edaki, ez dugu jakin nahi, Ba horri aldetik ea jasotzen dituzten gure gure bezarka da, eta, bueno, on gure bezarka da, onlineak. Eta beste hau zer, ba, jarraitu. Jarraitu aurrera, muso handi bat ere zuentzat ere bai, ba, bueno, jasan izan dituzuen urte latza uen gatikan, eta, bueno, akizute ba, gure irratiko, ba, zuen irratiko uen jakemen zauri daudela, eta ezkerrik asko, mila esker ba, honera bai. ba, etortzea gatik. Eta tira, aurrera Baina, gerarte